Nire altzorra topatzen duzuen lagunei, zenbait agil, argibide eman nahi dizuet. Bizitza osoa eman nuen dirua eta berastazunak biltzen, eta horrela altxori karagarria handia metatu nuen. Peruko uregorria, handeetako zilarra, arribitzi harrigarriak, Ozeano bareko perla dizdiratzuak. Baina hemen, turruian, izadia maitatzen ikasi nuen. Ze derragorik gorik emengo itxasua, arkaitzak, belar zoroak eta hoianak baino? Amalurra da gure benetako altxorra. Egun batean, dirua eta berastasunak ez dira gauza guztien neurria izango, natura baizik. Eta egun horretan, sortuko den gizarte zorion horretan, gizon emakume guztiak azke izango dira. Hori jakinda, zertarak orduan nire urregorria, zilarriz diratsua eta perla zuriak. Ama lurren mezua ulertu nuen, une berean, en urrea ezagutzen dituen behartzu guztien artean banatzen hasi nintzen. Hain ziren hiltzeko sorian langoenean, etzen altxor kutxetan urreri geratzen. Nire zerbitzariai gutzak lurrez betetako aginduneen eta mezua une kez idatzi, uleria za da zue, lurra da gizakion benetako altxorra. Gorde dezagun, turruiako joan ez iturain kapitaina. ongi, mm -hmm. eta bikain lehenaldia da, niretzako baita txingurri hotxak emangesun honetan bat parte hartzen dudala, eta gustora sarreratxo txorrekin. <laughs> bai, bai, polita oso mm -hmm. polita mm -hmm. Eta hori, nondik aterozu? Buen, atero dut liburuzka honetatekan, da turroia kapitanaren altxorra, mm -hmm. eta iaigila da, Joseba aurken erena barandiaran, eta da jaizkibel dagoen altxor, naturalari buruz. Mm -hmm. Altxorra, E, e, hori ekarri dugu. Baina, e, bueno, bestelako gaiak ere izango ditugu gaurko saionetan, e, eta, bueno, aipatuko ditugu, ez da? Bai, aipatuko ditugu, ba, e, bai, e, lehen da bizi dugu biskabea eta biatuko gea hemen iruntik, e, zingurutik. Uhum. Eta, bueno, duela gutxi ospatu dira trena iritsi zenaren egun taberrogei tamar urte. Eta, bueno, mankizun, ginkizun batzuk hori handi mandiak egin dira, ez, kalean eta bar, eta, bueno, horren inguruko ausnorketatxo bat, txuk, mm -hmm. ditu. Horri da, urte horrenak, gogora ekartzen e, ari dira, gure eskoalde honetan, mm -hmm. e, bueno, azken aldian, bueno, ez dakit modan jarri diren edo ez, bainan, bueno, trenaren ahi patuko dugu, bai. e, zer izan handia piztu dutelako, eh? horri buruz. Horretas gain baitare ere, bueno, bat hartalaren afera. Bai? Tartalarien aferra daukagu, eta hemen bertan ere, irunen, hazte e, batean, e, e, zein bat ekimen egingo egingo dugu tartalarien elkartasunez. Eta, bueno, oien berri emango dizuegu ere, bai, uh -huh. eta tartalari batzuk e, eman duten birari buruz ere berri emango dizuegu. Uh -huh no. Horreki eh, batera elkarrizketa, gaurko elkarrizketa, hm mm, Herria ba, izango dugu induzketa batzuei buruz hitz bai, egiten. Bai, hori da. Bai, bela kontatuko dugu hori zen hasi diren e, mendiaundi izeneko mendian e, industeketei buruzko berriak ekarriko dizkigu. Mhm. Mm <susurra> abokatzeko eta denbora baldimadugu izango dugu kolaborazio bat frakinari buruz eta egilea izango da Mikel Albarez. Hor uh -huh, zonki. Adorez buztiz <t Barnetà> yeah! Zer musika polita daukaz gaito? Ba Napoca na iria uh -huh. eta bere azken lana. Uh -huh. Gainera duela gutxi antzete irratian izan genituen, e, kulturalea saioan, maia muruga gure lankidearekin, eta oso oso diska interesgarria. E? Gainera, emendik gutxira baita Euskal Herriko Txoko ezberdinetan e, zera entzuteko auker izango duguna.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 Joán se saiatuko jatuko gara pizka bat e, bueno, ba, diskonen kantu batzu bait zure entzuten baina eh irratsailoen hasieran e, aipatzen zenun bueno ba eh batrena irunera iritsi zela 150 urte bete zirela eta horren karietara hainbat ekimen ekitaldi antolatu dituzte gaina jarripe imediateko ikaragarri handi batekin ez da Bai, hor hortekan hasia, nekozuz magarra, ez. Eh? Jarraipen bai. <laughs> mediatiko hondia, ematzen bali badiote ekimen bati. Bai. Agian ez da ez da gure gustokoa izan daiteke, ez? Da. Ez zutea gure gustokoa. Bai, kaso honetan horriak eta horriak ikusi eh, irakurri alea izan ditugu Diablo basko, esaneko komunikazio horretan. Bai, publia irreportajak, besaras, bai. zakit gogora ekartzen zian irakurtzerako orduan eh, ba, autobiaren garaiak. Hhh, zakit orrako go poble reportaikarga rria ondiag eiten sirenean hiru orrietara. Bai. <laughs> ez taqitu kasua izanden, baina nagia san da. Bueno, zerrei aipatu dezakegu. Bai, atera da Gipuzkoa talean, baina eta bai, bueno, lokalean ere pilo bat egun. Goza bai, bai. berata ez ditze egiten. batrena iritsi zela. Agite ilargere iritsi ginen momentua bezala izan da, eh? Orrakoz bakiz baterako, baina bueno, zer esan de, aipatu dezakegu. Ba On onida go Bai, bueno, ba, oso va osongiru itzen eh, jende askoren parte hartzea kaleko ekimen batean, antzerkia ere oso, bueno, ustuzte oso polita dela lantzerkiaitea kalean eta hola, ez? Baina ez dakitu, pospokison honi eman dioten kutsua, Eh, neko, bueno, pelin kutrez, giru zaitez, Bai, eh, egia senta gero baita hor moduliterero batean oso oso e, jorratuta egondela eta pasarte batzuk irakurri ahal izan ditugu idei bat egiteko, bueno, ba, alde batetik, e, bueno, ba baitrenaren e, etorrerarekin zeronako aldaketak izan ziren hirian, ez dakite zeneko aldaketak saldu izan dituen e, bueno, o, onura edo, onura izan ziren edo ez. Baina argi dago, bueno, ba, irun, hiria bezala estare, ez, ez duela beste moduko aldaketa ikaragarri handirik izan ez da. Bai, eta, bueno, bai, os, os nik uste dut, eta bigideela, os pakizuna hona esateko, bueno, e, trenairitxiz zen duela mende tardi. Eta guain ja aldaketarako gara jak iritsi uh -huh. dira, Degarren ez? Igarren iraultza, haipatzen geroen. Igarren iraultza edo. <laughs> <laughs> eta, grado, ba, hortikanez, e, nola bait e, erakutziz, ba, treneremu berriaren beharra, oh, ez? Gure hirian, oh. eta horreko zaioan aipatu genuen nola, bueno, ez da egon honen eh, inguruko inyongo ez nabai darik, ez? Uh -huh. Irundarron artean eta ja, bueno, ematen du denok da, nahi dugula treneremu berri hori. Eta horra e, probestu dute, zekimen hau hori ba, eskatzeko, uh -huh. ez? Onjarri bat, ez? Azken finean e, jarri dute izarte mailen baitare horrelako bueno, ba, adostasun moduko bat e, bilatzeko edo. Uh -huh. Baina, bueno, ba, esan barra dugu, ba, gertakari e, hau dela eta, egia da, bueno, ba, erakuzketa bat, antzerkima naldi bat, hau bueno, maikamila. Ba, e, Pio bat gauza bai. Gauza, ez? Bai, bai, eta zugezan duzun bezala, eh, ekimen, bueno, eh, bai, gartakizun historiko hori gogora ekarriz, ba ez da ezer, ez ezkoa ipatu ez, dena onurak eh, izango balira lira ez, eh, horrekin batera etorri zirenak. Uhum. Bakarrik pertsonai batek ez, edar erakusten zuen antzes lanan bere desadoztasuna. Baitsia bai, ba, izan da baitare hori, bueno, ba, jasotze edo irakurtzea, ez pluraltasun moduko bate bateko. Bai, bai, mateko, bezala bai, bai, eta emakume honek bueno, ezaten zuen nola baita, zertarako nahi zuen azkarrago iritsi Parisera ero madrilera, ez? Eta hor daukago pizkat, behar egungo eztabaida ere ez? Ba, atzeterekin datorkiguna. Baina, eh trenaren iritxerari bueltatuz badaude hainbat histori gehie esate komentatzen dutena e, beste, bueno, beste aspekto batzuk ez hain ez izan zituela trenaren iritxiera eta beraiek aipatzen dute egon zela triangulo malefiko bat eta triangulo malefiko hori trenadera telegrafoa eta guardia zibila osatzen zuten hain zuzen ere hiru asmakizun hauek Eh, historian, momentu berean ezarri ziren, uh -huh. eta izan ziren nolabait estatua indartzeko eta estatua leku eh, urrunetara iriz, iritzializateko, ez? Uh -huh. Telegraforen bitartez, ba, Madrid-lein, zentroan, eh, er, erdialdean, hartzen ziren erabaki judizialak edo legeak, ez? ziren esarri uh -huh, leku hori, goztietan. Zentralizatu zela baitare zentzo batean boterea. O, hori da, zentralizazioa boterearen zentralizazioa. Uh -huh. Eta zer esanik ez, bueno, guardia zibila ez, bai, ez da. du hemen bueno, haipatu behar bai, zertarara ba, bai, biltzen den. Eh, Represioa, <laughs> azken da. finean, ba, ja, dola eunda berroita margurte, bai. bueno, lehna gotik ere, uh -huh. bestelakoa, baina gauzatu bai. zela. Eta eziketarekin ere, eskuntzarekin ere, eh, badago harreman bat, Hain zuzen ere, ordura arte, e, errizketan edo mendialdean, e, bakarrik bertako irakasleak zituzten irakatzi. Uh -huh. Eta horrekin batera, ba, ba orko jendearen hizkuntzan irakatzi behar zuten. Baina trenaren iriztearekin batera, uh -huh. ba, albidetu zen, ba, kanpoko irakasleak, guatea uh -huh. eremu eremu galdoetara Bai gogoratuko dugu batuela 140 urte euskararen e, bueno, presentzia e, is, bueno guste esberdina zela e, euskara erabiltzen zela e, irunen edola 140 urte eta gero bueno aipatzen ditu bueno, arrazoinkatik ere hori bueno ba, aldatu da egora hori esta Bai bai hori izan daiteke arrazoi arrazoi bat, bat es bakarra, eh? bakarra baina bueno, bai. orere kontutan hartzekoa bai. da eta uh -huh. hain jo zen ere eskuntza, Ez, lehenengo eskuntzaren legea le, de lehenengo legea garai hartan egin zen. Horto uh -huh. uh -huh. handena, pues, bai, zentralizazio estatua estatuari gehiago eta zentralizazio ezartzeko uh -huh. prozesu horren baitan kokatu ezakegu ere trenaren iritxiera. Bueno, beste ikuspuntu bate mandiago bueno, e, e, ospakizun e, delako honi ezta. Baina, bueno, aurrera egingo dugu, ezta? Bai. Ba Eta telefonaren bestialdean, ez duz, Xabier, herrea daukagula. Arratzaldean, Xabier? Bai, arratzaldean. Lenda bizi mila esker, eh, antxe eta irratiaren daia erantzuteagatik, eta gurekin egoteagatik gaur. Bueno, ez pues, dakit, eh, placeran biz. Bale, <laughs> e, duela bueno, joan den kurtzoan, txingurri saioan ere egon zinen, eta hor kontaktu zen igun, gutxi gora berea ezin zen, eh, alduide mendietarako dauden bi egitasmoen egoera momentu honetan, ez? Baina, mm. bueno, gauzak mugitu dira, pizka bat, beraz, nahiko genuke, bazuke, pues, kartzea informazio eguneratua, ez? Nola dauden egitasmoiek momentu honetan, bueno, azteko hagean ez? egitasmoak dauden gainetikan, norbaitek ez baldimaditio ezagutzen, eta gero, pues, bai, zein den egoera momentu honetan? Bueno, pues, igual... Bona, bueno, alde de mendian, zuke esan duzun bezala, bi egitazmo, edo, bueno, bi mehatu, dugu ganean, bata bada silbetikoa. Horri, pues, ver eh, magna magna enpresak, eh, zubire induena eh, lantegia, pues hori, azmoa du eh, egiteko arrobibat, irekitzeko arrobibat silbetiko mendian. Bona, bueno, hori badago E, natura naturadi miliakon barruan, Zek bat balago, Zek Monte Aldide de, de dena leku baketsu ta dago eta bueno, guk horren kontetsu horra jartzen dugu kusure, gure gure ez da. E, leku hauetan besteke badago araudi bat oso estua, oso zehatza gainera eta bueno, izango ez, ez da bideragarria horrelako ekitaldiak egiteko ekimenak. Arrodireki bat egiten du kalte bat berrezpura ezina, hor zulo bat, hor betiko hor beratuko da, eta, bueno, lekuak, da, be, gauza hilek eiteko, baina horrelako ere mugu abezu batean, o ez da hitoen alde. Eta, bueno, horretan, gaule, azkaldi denik, zilgutiko proiektua, pues, jo badara mugu horrekin bini eta atzortzian eskizten, ja, bosgarren urtea, enpresa, horreindik, ez du egin, garai batetan egindako eh, zundaketak, bai baina geroztik, ba trabakilla da jarri leku guztietatik server live era laguntza e, oso aurria izan da zentzu honetan. eta bueno hor dago eh oraindik segitzen du 나farrako eta itegi gorenean eh silbeti silbeti ba badarama ja bi urte oraindik ematzena ez dute atera Eta espero dugu, ateratzea, ja, epaileak, ja, bengoz, ebaztea, ba, baiet, ba, ematen duen egoezetz, pues, perzatzen dugu datu zenia betetan. Perzatzen dugu urtarri ja, partean, ja, Nafarroako hau zotegei gorenak, ja, erranen du, ba, baiet zilegi da, edo ez. Zilegi, ez da, zilegi, hori, jakin badakigu, eta baietkoan, aterako balitz, eh asmoa dugu ta zehir lezu ere bai, asmoa dugu jateko e Madridgo baitaegi gorrena da. Horrekin jarri izango ziren Gipuzko eh eh auzeteiak. Hor salentari batean hori derekatuko da. Ba, gure denduru bada Nafar gobernuak nola bainenguzkiak eh ematen ditu, pues en Enbeldor gaude, a, obra kasiko direta, eta gero momente batean, hilagala dela, ebatzen bada ere, guzik balea eginago zera. Ez hori ez gertatzea, eta ez dugu ere bai, eta aitek eitek ez dezkoa bai, baina horretan nolatzen dira bai. Dala bai, e, ebatzen baren, espero, anorrengo e, bi edo iru jabetetan aterako dira. Bai, eh, orduan, beldur zaudete politika detxos consumados ez? Beste gitazmoetan bezala irabiko dutela nafarko behar man? No, zaudetzen dira, itoiz egin gauza dela gertatzen, iritzitzen momentu bat obra hori legala deklaratetela, baina noiz eh, ateratzen da bazen hori, pues urtegia presoak ginez egonen, eta urtegia betetaz egonen, bai. uh -huh. eta gauza dira gertatzen, mira. Orduan, Huenekin, bueno, eksperi dugu, hau sakit, berde gara joan, operazioa, eta, a, bueno, abez. Bai. Eh. Gero, bueno, duela urte batzuk, haze, ikusi zenituztenian makinak hortikal zebiltzala, eta pagoak mozten hasi zirela, zuek ere oso iku, ik, ekimen irudimentsuan jarri zenuten martza, eta margotu zenuten gernika, ez? Horko basoa, basoan. Eta, 2010 bat, horrela zertuzten eh pues, gure artean, eta larraitek pues, erratu eh, bueno, Eta, bueno hasta claro de men izan sarrastia gain den honetan eta burura etorri eh germika margolana que eta ideia berria zuaitzetakoen morretan posible izango zen bueno y de dia txikana ta hari gine e, pues dile ginenola gorputzkoen eta eta bai lortu honen egitea bai uh -huh. eta, bai eh taquera bai, bai, bai, pues horekin menen burua E, Aterat, ja, araztu txilretia ditxik da, da populazio gutxi dago, han erakunde lokalak ba, arrobien alde daude, erosita, eta, puzta, hori gano pizka bat atero, eta, bueno, bai, egia e, hori bai, hartzun ahondia izan zuen kontu dori, eta, bueno, bai, erostik ezaguna bihurtu zen, gure gure gaia, ba, oso ongieta horretzen egun, baina lindik, ja, da bezantzatako lindik da, algerazten dugu bere elkartasuna, e, pago bat e, hartzen du zeintzeko, baina oso, oso poltik gaurakien. Osongi, Xabier, e, hori taraziko dugu e, Magna Enpresak baduela asmoa hogei hektareako lur eremoa moa, ez hartzeko beraien mehategia itzeko, eta beraien planen hartian dagola tunel bat eraikitzeko bastan eta erro hartian, ez da horrela? Bueno, va da gutzera vera, um, proiektuan, más gaurren proiektua Silbeten, es dira oitamar gare pasar. Eta kontua da eh, Silbetiko herritik esozatzeko kanibek eta asmoago eteko tunel bat, basandarra izango dena es. Eh, izango dira eh a ber, no labeitzen bai Itarraldea bidera, Itarralderunz eta hor hartu arte pizta bat gero vuelta manda har sendo EU bide eta subireko bidea. Gertatzen denan lur horrekin, administratiboki daudela lotuta bastanekin. Errobaiarak eta bazanek, mankomunitate bat bat dute, e, kinto deitzen dena, eta han lur horrein gainean, hartzen diren denagakiak, berda doztasunat duki, erroi bar, eta bastan. Eta grau, tunelazien irteera, irteera lur e, eremu horretan dago, kinton, eta erroi barko udalak bai, baina bat zangoa ez. Bastanua este, por uno, esto va a subir, or erdi eh magnak ere neuzuela basanen arrobi batereki eta bueno, eh, bueno izante lanzun soziala eskoa ez basalen ba neiko zera eta orduan bueno, pues basanen duen eh, magnarekiko donarremana pues, eh, pues da ba, buena. Orduan pantzarnek ukatzen du. Ba uh -huh. berdin expropriatu, expropriatu dir alu project. Eta berez, ba, gengole erateke behin, proiektu ahiten baldien eh? dara, hori hori hori hori hori hori ikulteko dagoela. Uh -huh. Bai, eta esan duzun bezala, eh, erdi zen, herri errimugimenduaren garaipen bat egon zen, eta lortu zuten arrobia bertan bera ustea, baina, guain, ukerrez banago sortu dute bastango garapenaren izeneko erakunde bat, ezta? Bai, bueno, uh -huh. magna aterazen bat handik, egitaz morrekin, baina ez du ez du kitatu, oza, ez du abandonatu, ez? Baina zilustiko proiektu, honbertan, nire aitortzen da zilretin dagoen materiala kalitate urrikoa da, ez uh -huh. da, da eta begipuntoa hori proiektu anidatzen da dago begi puntua enpresak horrein digere erditen dinela uh -huh. baina, txuin darko dutela, ba beste momenteak, ba beste garaiak, eta eta nire du momentu hartan E, magna empezeak e, bastertu zuen, erdizeko proiektuak, baina bastertu zuen momentuz, hori ja bai, itortu tatu. Bai, bai. Beraz, ernegon behar dute erdi zen, oraindik. Eta silbetira bueltatuz, e, ukerrez banago, e, Ebroko Ur Konfederazioak ez e, lehen zituen ematen edo etxeukaten Magna kezeukan beraien baimenak ez, e, erreketan lanak egiteko, nola, nola daude baimen kontuak? Bero, hori da Ebroko Ur Konfederazioak baso no grabajea obra del diarashita. hori bailen batzuk falta zituelako. Uh -huh. eh, azkenean konfederazioiek, e, hieek Ebrokoa, Duerokoa gaur arkibir, eh, baita txuko politiko bat estatu mailako erabakiak dira azken finean. Uh -huh. Zenbat sama politikoa Eh, pues voto a que ta badaguen era era bakio bakitaren atzoko eta poso grupo bur konfederazio izan badituste. Eh, emanda daude. Baian emanda daude oso baldentatuta. Uh -huh. Eh, eran eh, haizot, iwalba lehen desde Katuta zegoen zerbait, orain omen uh -huh. ari da bainen adibidez, bueno, loku honetan ustiak eta Ba, egin daiteke bakarrik ilabete bete konkreto batzuk urtean zehaz. Beste baimeen bat, bueno, badu beste moa bat. Eugertan, baimeen hori emanda dugu behar, baina mugatuak. Bai. Uh -huh. Entzarazten dugu, noiz bai magna enpresak e, erabakiko balu zilbetiko proiektua aurrera aramatea, enpresa berak badaki zentasun abdiz eramango dituela. Zetaz gainean beti eramango lera datete egutegien hilabete batzulen derekoa zerbait e, egiteko, beste hilabete batzuetan mua batuzak izan egiteko. Orduan, errekalki, pensatzen gaudei nahiz eta daimenak eman, eta nazarroko eta eta eta egiborenak, e, behin ozia, bazten, e, bariezkoa baztea, ematen badu, enpresak pensatzen duen zaila duela, e, mm hori -hmm. hartzea azkenean, arrobio horiei egiteko era. Bai, gero... E, Interesse ekonomikoei egi dagokienean, ukarrez banago magnaren kapitala, eunko irurogeia frantzesa da, eta eunko berrogeia grekoa. Bai, hola da. Bai. Et, eta gero Rulier enpresa, dago hort artean, ez? Da, agro, bai. bueno, elikadura enpresa handi hauetako bat frantzesa, ez da? Bai, bai, bai, hor dago, bada akzio dun nagozitako bat, mm. Rulier empeza, hor or, frantziako estatuan ikustu eta unago dela, izan ditu hor, or, expediente batzuk, eh, pues bueno, bat buruera atortzen zaidana, eta menn komentatu izan duguna izan da hor Baionako Portuan, uh -huh. eh, nola da, eh, zera, bokale hor non bait, izan uh -huh. zuela, enpresa, eh, ose, firma honen, enpresa bat, Fertiladur, eh, salaketak izan dituena, eh, uh -huh jendea ez dakitzen uh -huh. e, ba, ba, bai. bat jendearen gaizotasunak eragin dituena eta batzuk galdu dituena, sanzionatu eta egondeena, bai, enpresa hori da, magnako aktsipari hona bat, hori eta gero goreziako bai. artean bat. Eta gure entzulek eh, galdetuko dute momentu honetan, zei kusi dauka enpresa eh, eh, likadura makroenpresa bat, magna mineralarekin, magnezita mineralarekin? Eta eh, bueno, ki, lotura da, birua. Eh, orain, mundua dagoen bezala, ba, or, empresa baian erlazionatzen dena da, dirua. Kapitala jartzen dut, eh, eta ni kapitala honekin aurrera, eta birua, pues, e, dicoiztoko dut, edo inversioak, eta Baia, bueno, ia sartzen magnaren organigraman zer ikusia edo elekadurarekin, uh -huh. a, ba, va ne hari nei ze referentzia zarra que la dinaren, zeu da ne hari eh? batean jakin banegien magnak e, ekoizten dituen produktuen artean, eh, uh -huh. e, e, ongarria. Uh -huh. Ongarria soroetarako eta horren bezteroak zu den Europa Centralean Zetaz, ba, omen da, defizitaria, magnesio gatsa, egutsi honen du, orduan, ekoiztintzen magnesio duen ongarria, erabiltzeko Europako zonalizat da. Hori garei eta hori da, burura tortenzaidan litadurarekin lotura bat, baina, ez dakit hori garen. Kontua da, ba de empresarat, kapital batzuk daude, agian hori izan daiteke, baina merkatu nagusia orain ez da. Merkatu nagusia mere manak produktzioen artean, bada kontua kontu errefraktaria eta, eta horrela horrelako. ongi. Orduan lehenengo egitasmoa, eh, Zilbetiren arrobiaren egoera ikusten dugu bain tribunal horren erabakiaren pean dagoela, ta beraz Kilekolo. Eta goatzen orain eh, auritzen dagoen beste egitasmo horri buruz eta albadiguzu gainetekan azaldu nola nola dagoen kontua orain uste bai dut induzketa batzuk egiten nazi zirela mendia hundien, ezta? Bai, o, hau da dago e, natura dinia zareko zek berberean, Montalbide ere bai, hori berri daño da tailitzen da. Hori, bueno, auritzen esan duzu auritzen kolorrak ere arteko luke, eh? baina de momento batan gauzak zentratu daude auritzen berrin, etzina dut. Uh -huh. Eta, bueno, bada proiektu bat arraroa, oso oso arraroa. Eh, Benetan, ahin arraroa da, ez genuen pentsatzen, eh, aurrera etorriko zela, baina, eh, baina, horrein sorpresi goki, empresak induzketa, o sea, ikerketa lanen proiektu bat, aortezu du, a la gaziak edin ziren, Nafarro Gobernuak alegantzi azpeti jo intzatartu eta baimendu egin du eh zundaketen proiektu hau. Uh -huh. Baña baimen arraro bat emanda dago, zeta zein gurgiroko teknikariak eh, eindako txostenak horren inguruan eh, bueno, igartzik dago, o sea, eta ez da la e, Nafarro Gobernuako teknikariak horraiek erraten dute, ba bueno, leku horretan orrelako harri editea. A ber, en churi jesuela hasta geria du ske ko araudia auzten ditu silbetiko kasuan baino gehiago, eta bueno, era bat jarreskora ezin izango dela hori eta mate bete ba ezesko bat, bai, gaukubetela, baina bueno, hori guztia lan gobernua, organigrama horretan, estan, pues eh hartzen dute txosten hiek eta dimension dute, eh zunda keta lana gait eta horretan adibira. Asi dira eh Ez hori zondio bat eta hasi dira egiten eta horretan ari dira araiz. Baina behin bat baldintzatua hori ere bai ez, egiten dutena nola da bai, eta gombartu dugu bukatua e, urte bukatu da nolen. Eta bueno, baina proiektu bat dagoena ez ekin nola, nola erran. E, eritzi publikora hori e, pues, zonaldean. Or, E, iragarri zuten ean horren gora berak, ba, lotzen zuten, arrobi, arrobi bat egitea, hor bertan, ba, izogarrizko, garapen industriala izango zeela, ez dakit zer. bueno, arrobia bai, jarritzen du, bere gramitazioa, bere ditaznuak, ba, gara pen industriaela, ez dago da, oza, ez dago ezer, ez dagoz, ez da lotuta. Eta, bueno, horak zitu gaudintzen ez da magna, eta zen etan, hau da zilizea, area, ondara. Da, uh -huh. eta, eta material hori bada erabiltzen dena, pues ezakiteko eztakiz ere gana, autopistak, autobideak, korrelako obrazan uh -huh. da, eta materiala. Eta hor bai, badagoa ditasua. Gagainera, da plan batzuk nafagoa gobernukoak onartuta, egin behar direla, errokutu nela, edo zerriko barriantea, edo eztakiz er, hori bai, proezatuta dago, Eta, baina, klaro, jendearen onigitzia jasuteko zer jantzi dute. Bueno, amen, hau ingo dugu, krizton garapen industrial haikoziko dut zue, lanpostuak... Klar, hori krizia gara iau eta norrelak eitzak entzutea... Bueno, entzutea normala da, baina siniztea. Eta horrekin, petua gauden, eko harrituta zen ideak hartzen ari diren gaitzak eta harri da, nafar gobernuak, nola behimenak egon ditu. Mm -hmm. Ez que, eh, alzureko koza oso harrara da, eh? Dela zei urte, 2000 eta 60-an, izan zen ezkaira bat berdina, hau bezalakoa. Eta ez ezan zuen goz, Nafar gobernuak. E, nafar gobernuak, jarai hartan, entes, empresak aurkezu zoen bere ikerketa lanak egiteko proiektuak. Eta nafar gobernuak, nafar gobernuak, Nafar gobernuak izan zen ez ezko mobil bat. Nafar gobernuak, nari bat zela leku gabezu bat, bat bat, eta bere baztenean, bere resoluzioan, <coughs> Zarritzuen garriki, zalantzari gade, ez hagu ezin egin, badagoa lakostek bat, badagoa daudia hau eta hor da nezin duzkoa. Bona posen berriz etorri gira proiektu berberarekin, hori jantzi dute ezakizegara penundu iztrela, egin jarretela, hori ezkiz eh, dago, hitzak dira, ezkerik ez dago, eta hori nafarro gobernatu behin dugu egiten du eta <coughs> ezakit, zentzor eta nahiko ezkor gaudez ez, ez dago. Nazar gobernuaren aldaketa eta orain duen eko espuntua e, gure mengi alde horretan. Eta pues, gurekiko ez... ez dakit, oso, ez da... ez direnak. Eta, bueno, orain momente honetan zuzorretan, gau de. Ordin aldean eskala, zeo berla izude daiz e, gure ekin dago, e, historia honetan eta, pues, bueno... A ber, per lege dugu egitasmo bat, ekimen bat, egiteko, eh pizkara dias xabalten den eh asuntonen zalaketa eta pizkada bat, ze publikoan eta hori ezagutarazteso. Eta bueno, a beria arrakasta pizka bat izaten dugu. Anterer, bai, a, bai. Arrakasta asaroak? Hamarrean. Hamarrean? Ego asmoa egiteko, en fin, berdaita. Bai? Vale. Ekin behen bat, bai. e, orren izango duke, ez dira. Ondo, hor duan nien goduzu horreko deialdi publikoa, ez da? Ba, no, si, bai. Vale. Vale. Ado, Javier, ba, ezker mila, e, informazio augustia eguneratzea gatik, eta agian ez da izango azken aldia, eh? Antzete erratiatik deitzen dizogula, bale? Bale, nahi no ziren no vale. arte. Suerte ondila, zuen borrokadekin. Agur. No. Agur. Agur. Agur. E, gaurko eh batxingurri otsa que mangeson in, oso interesgarria e, aurreko elkarrizketan. Ikusten e, dugu ba, dinamika baitare ere badaukagula, pistua gutxienez, eh bueno, ba, proiektu guzti hoiei aurre egiteko, ez da. Bai, denok daukate gauza bat haman komunean. Eta da gutxi batzuen interesak, natura eta jenderen bizimodu gainetik eh, jartzen direla. Uhum. Eta hor ikusten dugu, mendi eder eh, inguru hauetako biztaleak bahorari direla, borrokatzen ez, biharrobi hauek egin ez dezaten, erdizeko biztalek beregadian egin zuten bezala, baina hor daude beti ere mehatzu gainean, eta ikusten dugu poteretik zelako trikimailoak, E, erabiltzen dituzte ez ba, egitasmo hauekin ez eta legezkoak ez izan aurrera ba, eramateko uh -huh. eta behin eta berriro errepikatzen da historio berbera ba, bestelako borroka batekin jarra hituko dugu, honetan tartalarien e, bueno, afera haipatuko dugu eta horri buruzko ba, azken berriak ere haipatuko ditugu bai joan den estean izan e, genuen horren bai, inguruan egon ginen hitz egiten, eta irakurri genuen hemen eskutitz bat, elkartasunezko eskutitz bat. Izan ere, azken hilabete hauetan, ari direla heltzen e, elkartasun mezu izugarriak, nazioartetik eta aleko goztietatik an, erakundez berdinetak eta bait norbanakoak. Beraz, bueno, animatzen diogu jendeari jarraitzeko eh el el tartararien el agiriari atzekimenduak bidaltzen eta hori egin dezake pues, taftazo horri weborrialdean sartuz hor ba, dago e, agiria eta hor bidali daitezke atzekimenduak bueno ba mezu batzuk eh, aipatuko ditu bueno, adibide bat, eh, zengoko dogo segidan hoizak Zertarako den eta zer gatik Oso, <lapotitadu> bideo divertigarria, esango dugu, bueno, entzun duzu, eh, Bertxo Polita, baina, eh, bideoa bueno, eh, irudikatuko dugu, eh, horri ikusten ziren, buru ahondiak edo kilikiak, eh, ez dakite, bueno, buru ahondiak ziren, bai? Bai. Eta bertso amaitu, eta amaitu denean hor, ezea, eh, tartazua. Botadiate Bertxo <ritadu> Lariari. Botadiate <ri <ritadu> <herri. ritadu> <ritadu> <raffer> Bertxo <Baitoa> Lariari. Horri da. Horrelako, bueno, zea, o elkartasun mesoa baitare eh, ere, igorri daitezkela, goberatuko bai. dugu... Berriro, e, zea, e, guegunearen e, elbidea, bueno, e, bai, tartalarien e, elkartasun bai, ze guegunera ez da. Tavtazo.rg. Bertara. Eh? Bertara, oiz e. Ba, osongi, e, eh, eh? eta ipatuko dugu, baga oni iburuzen, zein dira azken berriak? Bai, bueno, bizi esan behar dugu irun ere e, dagola tartalarien alde. Eta horren harri ekinmen ezberdin batzuk antolatu ditugu irunen elkarta, elkartasunez. E, lehenengoa izango da azaroaren seian, Asia Kultura elkartean egongo da hitzaldi informatibo bat. Bertan, Ibon Gartzi atartalari inputatu batek, kontatuko digualde batetik zein den atxeteren egitasmoaren egoera momentu honetan, eta gero, Bere aurka irekia dagoen auziaren inguruko zehetasunak kontatuko dizkigu. Jaikengo dozuenez, azaroaren 18 tartalarien aurkako epaiketa burutuko da Madrilen eta 5 eta 9 arteko e, kartzela sigorra eskatzen du fiskalak. Mm? Mm -hmm. Hori Madrilen izango da, Madrilen e, bueno, horretan, baina aipatuko dugu aurretik, bueno, baitare baita ere Madrilen horlako gizarteren gizarte Eh, da esango dut izarte eh, ere bat eman eh, ez. Bai hori da. Eh, Han egon dira tartalari batzuk eta laguntza taldeko kide batzuk eh, kontatzen hori da hain zuzen ere, zein den zergaitikan daude inputatuak, ze kartzela zigorrra ezarri nahi diete, Eta eta, bar, eta bai oso bira uhum. interesgarria izan da, baina gaizkero itzen ez ba hori horrekin hasi baino lehen. Bai. Eh, nahiko nuke aipatu zebeste beste kitaldeak ah, diren eh, hey. direnen Irunen. Horri orduan gorentzuleak hemen agian, ez? Baten bat alde bat badelt zuten jakiteko eh, azaroaren 19 e, izango dela ekimen nagusia. Eta e, goizzeko amaiketan burutuko da tarta txapelketa. Mm -hmm. Baina benetazko tarta txapelketa. Ez da izango elkarri botatzeko tarta. Baizik eta e, part, lehiaketan barte hartu nahi dutenan, ekarri behar dute beraien tarta egina etxetikan. Eta, eginia. Eginia. Ego da, ez erosia. Baizik eta egina. Egina egina, noski. Eta hortxe egongo da epai burua, Koldo Salinas, Brasil, vale. eh goxeo den daren gile ospetsua. Ospetsua hori da. <laughs> izango da erabakiko duena zeinak erabakiko duen lehenengo, bigarren eta hirugarren saria. Hmm? Ba, songi ama, ba, bueno. Beraz, lehenengo saria izango da Saske ekologikoz, osatutako Saski eder bat. Bai. Bigarren saria esain ederra eta hirugarren <laughs> saria Zaski txikia. bueno, <laughs> txikiagoa bat. Iruak ederrak, baina... Bueno, iruak ederrak, baina beste batzu, beste baino nederraoak. Oso ongi, bai. Eta egun egoizartan bertan, azararen bederatzean dela eh, azoka eguna, irunen, hor zargia eta hor danibia izkina horretan egongo da ere, orain bai, merenge jaurtiketa. Da, espektakulo bat, eta titiritero de Sebastopol, taldearekin, taldeak amenizatzen du, eta uh -huh. bueno, horkatzen da, joatea jantzita, bai, arru... ez ez oso dotore. Ja, ba bazpada. behar, hori, arropa zarra eramatea, <laughs> hor eh, bai. bon, txandal zarbat, edo euskal, bakoitzak ikustan, da, <laughs> ikustan bada, baten bat, behar bada animatzen da, eta eguneroko, zea, ea, arroparekin doa. Eta gero, bak, egun, <risa> nola itzuliko den etxera. Hoize. <risa> eta bukatzeko ekimen sorta honekin, azararen amabian egingo da kantu jira zabaltza plazan. Horban mm? hauek izango dira, gure irian, eta inguruan antolatu bai. ditugun e, tartalarien, aldeko elkartasun, merezimendu osoz. Bai, ekimenak. <risa> eta, orina. bueno, gogoratuko ditugu datu zen egun, eta nere, inozki, bueno, ba, antxeta, antxeta irratian. Eh, bueno, Eskualdeko ekimenak aipatuta, hm, mm, esan abardu dugu Eskualdeti lehen no aipatzen ganuena, eh, Eskualde eh, ontatik eta incluso Euskal Herritik kanpo baita. Bestelako ekimen batzuk burutu izan direla orain arte. Hori da, ekimen informatibo batzuk gordute dira Madrilen. Uh -huh. Bertan eh bueno, herri mugimenduek eh, izugarrizko harrera ona eh, mandiet mugituko kidei. Eta berta, ba, hitzaldi zorta ezberdina burutu ziren, e, bat e, alkorkonen, hango Ateneo berri batean, beste bat Baieka zen, hango Ateneo republikanoan, e, beste bat ekologistak martzaneko egoitzan, Madriden ekologistasen akzioan, gero beste bat eh, Traficantes de Sueños, lokaletan eta beste bat Patio de las Marab Patio de Patio un sozial social bat, ez, Madridgo erdigunean. Right. Eta horretaz aparte mugituko kideek eh, hainbat komunikabidetan hm mm, eh elkarrizketak, bataz beste, ba, publiko, lamadea, marea, el librean, eh, beste diagonalen ere bai eta beste aldizkari belja, belga batean. Uh -huh. Bueno, el buruazen baitare E, alde batetik tartalalaren egoera e, bueno, ba, zabaltzea gizarteratzea azken finean baitare Estatu Espaino kasu honetan Ba, ba Madrilen eta bestalde baitare piedo bueno, ba, handieko trenaren kontra Euskal Herrian ba, no, ba, azkeneko urte luze hauetan eramaten bat dinamikaren berri en, ematea batzuk ezagutuko zuten noski en, dinamika hau, urteak eta urteak, e, ba, daramatzak Euskal Herrian dinamiko horrekin, baina beste batzuk behar bada ez zuten hainbeste e, esagutuko, ez da? Gauri da, hori da. Az, izan ere, hogei urteko iborroka batek, bueno, asko eman du, bai. gunez berdinak bizizan ditu, eta baita ekintza moleak, ez izan dira bueno, oso anitzak, eta nik uste dut oso interesgarriak, Eh, pues Elendabizi zegoen talde bat, zela Biadurantiko Trenaren Horkako Asamblea da. Uh -huh. Eta gara iartan, asieran, 2002 garren, huiz, barkatu, 2002 garren urtean, ekimen diferentia burutu ziren. Eta horietako bat izan zen ari bidez, irunen, TGB, geldi, arazi zen. Eh? Eta talde bat, joan zen eh, trenbidera eta hor uh -huh. jarri zen. E, trenaren aurrian eta geldiara zibeari izan zuten. Uhum. Beste bat izan zen e, uarte enpresa lande txan dagoena baur egin joan zen laguntalde bat, eta enpapelatu zuen enpresa gora goitik bera salatuz, bere implikazioa atzeteren e, lanetan. Mm -hmm, eta lortu zen, uart lortu zen e, geldi-gelditzea eta uart enpresa e, alde egin zuen e, atzeteko lanetatik hau ekadira adibidez, pues, eh, ekimen batzuen, Adibide. eh, adibideak, quero mm. bueno, ere hartu izan, izan da jendia ohiuka mm. eh, ohiukat zitena aurkoa eta panfletoak banatzen eta bar eta bar. Gero sortu zen elkarlana eta elkarlana zen pues talde ezberdinen arteko hori, es, eh, erakundea Eta hor zeuden pues, ene sindikatu, nekazal sindikatua, LAB, ELA, hmm. e, sindikal Eta gero herri mugimendu pilo batez, ba, ekologistasen akzion. Eta bueno, pues, urte interesgarri batzuk eman zuen borruka e, garai batean, Eta ekintzak ere hanitzak izan ziren, uh -huh. eh? E, pues, eh? Aipatu ditzakego batzuk e, adibidez. Bueno, e, urte horietan, hoietan, justo 2005. urtean, 2006, H70orkako borroka, nolabait eh bueno, kriston goraka da izan zuen, ez? Eta jende asko zegoen implikatua. eta ekintza sozen pillo bat eh egite egin ziren adibidez. Pues eh Lana casi sirenean laguntalde bat eh igozen eh lanen kaseta, lanen, o, lanetarako zeu, eraikia zeukaten pues etxetxo bat, ez, ba, material guztia gordetzeko, ba hor jendeak ateatu zenteilatuan, eh dozena bat lagun eta hoiegoian zeudela beste 500 lagun etorri ziren e, menditik eta hor bean zeuden eh e, makinei kateatu ziren, ez? asko eta bueno iritsi zen ertzantzat, ez ekiten, ez ekitenola jendea eh hartzen baitzen leku gozietatekan, ez? Tsan zen oso ekintza zuzena masiboa. Esan dezakegu Gero, bueno, makinetarako kateaketak ere etengabeak izan ziren garai batean. Eh, e, eta bueno, lanak geldia geldiaraziak e, izan ziren horren ondorioz, eh itsasondoko eh itsasondo inguruan lanak hasi sirenean jendeak e, igo zen batzuetara, galerazteko suaitzauen mozketa. E itsas eta legarretan ere hor e, tunelak zulatzen hasi sirenean, e, leherketak, e, leherketak, eragiten, eragin zitzaketen kalteak uhum. salatzeko, lagun batzuk sartu ziren meategietan eta azkenean poliziak eh 34 eta 3 egun barruan egon ondoren, e, poliziak kanporatu zituen eta bueno, egon zen oso beste ekintza bat ikaragarria, e, mila lagun bainoan gehiago, egin zire egon ziren implikatuak, ekintza honetan, eta horren ondorioz, banatu ziren, zortzideun mila paper e, kutsatilaetan sartu ziren, zabuzoneatu ziren, Euskal Herrioz oan zehar, eta paper horietan, ez, ez, ematen zuen paper ofizial bat, eta ezaten zuen, e, bueno, zuk, e, Juan behar duzu, e, For, eh, aziendaren ongazun gulegora bai. eramatera lau mila eta piko euro direnak, pues kostatzen zaizuna eh, zure parte es, Zatia, zure por, porcena, satia portzen daia albiadurandiko trena ordeintzeko bai. ez? eta horrek, bueno eta kalkulo hori, zegoen egina, bai. pues umeak barne biztale guztien artean orduan, bueno, imaginatu sortzireun millar lagun, ez? 3 milloi laguneko herri batean jasotzen hori beraien kutsatian bai, kriston alarma bai, bai, sortu zuen. Bai. horrek, ez? Ta orduan jendea zi zen, ba, bai telefonos, deitzen, eta bulegoa kolapsatzen eta azkenean Eusko Jaularitzak behartu ikusi zuen bere burua desmentitzeko, esateko ez, beraiek ez dutela, ez dutela edo bulegoetatik etzela hori sartu, ez? Etzela hori atera. Eta, bai, eta, bueno, gero, Elkarlana elkarlana jarraitu zuen indarrean, baina ez, hain indartzu, eta orduan sortu zen mugitu, ez? Mugitu da orain e, tarta ekimena burutu duen e, kolektiboa, eta mugitu sortu zenetik, bi mila eta maikagarren urtetik, ba, uh -huh. zenbaizin izan diren burutu diren ekimenak. Ez, aipatuko ditugu batzuk, ari bidez, e, Donostiak ongazun bulegoa okupatu zen, E, gero, e, banatu izan dira, kotxeetan e, izun faltsuak ez, mm -hmm. ba, e, dirua horren du behar duzu, abiadura antiz gidatzea Gero, jarri ziren, egun batean agertu ziren, Euskal Herriko Herri asko, e, komunzulokz beterik ez, eta komunzuloak zuden lurrera iltsatuak, eta komunzuloietan jartzen zuen e, gezi bat, eta atzeteren dirua hemen dikandoa ez? Beraz, bueno, jendeazkoa arrituta, ez, ikusiztun eh, kom, komun zulu hauek, eta ekintza amaitua zela eh, ursten zuen ean jendeak, orduan, bueno, agertu zen, eh, estoldetatikan, alkantarietatikan, eh, tapal txatu eta ejecutibo bat, ez, bat. Eh, Agertu zen, eh, antifaz batekin eta diru, diruz beteriko poltsa batekin. Ena baten zutela. Eh, eh, komunetik ez da joan, diatxeteren dirua, baizeketa nik hartu dut, e. <laughs> ez? Eta nirekin, ta, bueno. Uh -huh. Horrako parodiago bai, ekimen, bueno, ba salatzeko bai. ez, baina naldiberean, pues, bueno, mugituren espiritua da, jende asko implikatzea uh -huh. ekintzetan. Eta koste hau hundia, zizatea baina nore honetan ikusten ari gara koste hau bai, hundia bai, bai, bai. dela. Naiz eta ekintza ludiko eta simpatikoa izan. Eh? Mm -hmm. Eta ez da, kitaitor? Uste dut. Bai. iritsi garela. Hori da. Ba, bueno, gaurko irratsaio ere oso interesgarri izan da, eh? Eskerrik asko. Bai. Lehenten, <laughs> eh, landodi tugu bai. e dugu zertan galdetzen den, bueno, bai tartareren afera, baina mm. aurretik eta goratuko dugu, bai, itzordu e, batzuk baditugola gure eskualdean eta jende animatuko dugu bai, itzordu hitzordu ekimen guzti hoietan baitare bai, parte hartzeko, eta. Hoiz, eh hori eh, da ez dakit, esango dut berriroa es ez, eh, ez da ez bueno. ez. Eh, hemenantz bueno. eta irratean gogoratuta go berriroa gogoratuko dugu. Osongi. Ba pues mía esqueraitor. Mía esquerhuri. Vale, ayo. Vale, ayo. Ba